bunagang al-qud wal-julous wal-infisal wal-ittisal, lanahu leis kmesleh shay, wanshud an Muhammadan abduh warasuluh, wana'isah abdu Allah warasuluh, wakalimatuh al-qaa'ah ila Maryam waruhum min, wal-jannat haq, wal-nar Alhamdulillah. Pada pada malam ni kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama duduk berkumpul dalam dewan solat Madrasah Al-Ikhwan. Untuk kita sama-sama duduk sedikit sebanyak berbincang beberapa perkara yang berkaitan dengan puasa. Yang mana puasa dah tinggal 2-3 hari lagi nak masuk. <coughs> Jadi sebelum ni pun kita telah berbincang mengenai puasa, saya pun tak ingat. Rasanya 3 minggu, 4 minggu lepas kot di waktu subuh. Ada yang tidak dapat bersama kita, ada yang dapat bersama. Cuma sebab sedikitnya saya mengungkap kembali, perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa ini. Di mana yang telah saya bacakan sebelum ni daripada kitab Sulamu Taufiq. Pada kali ini pun saya ambil daripada kitab Sulamut Taufiq Cuma muasaknya lebih. Cuma lebih kepada syarahannya. <tuh> di mana ini kata sebahagian ulama' merupakan salah satu daripada fardu yang mulia. Ataupun kewajipan daripada rukun-rukun Islam yang utama. Kalau orang perempuan tinggal semahyang kerana datang haid dia tak kena kodo, tapi kalau tinggal puasa kerana datang haid, wajib kodo. Ha, sebab dia sikit, sebab dia dalam setahun tu cuma ada sebulan, dan bulan itulah kita nak manfaatkan sebenarnya. <coughs> ya. Di mana kata Sayyidina Ali kerana Allahu Jalik, eh, kerana Allahu Wajah, Hubb Alaya an aktul an aktul aladu bis saif aku cinta kata Sayyidina Ali aku cinta untuk membunuh musuh-musuh Islam dengan menggunakan pedang wa hubbib alayya an udif ad-dhuyuf untuk meraikan tetamu-tetamu wa an asum di صيف dan aku juga cinta untuk berpuasa di bulan yang padanya panas. Sayyidina Ali ini dia kata hubib alayya an aqtulu aladu billaif wa adifud dayf wa asumu fi alsaif. untuk membunuh musuh dengan menggunakan pedang meraikan tetamu dan juga berpuasa di musim panas. Kita kalau boleh puasa ni tak mau musim panas. Ha. Letih. Ha, tak musim panas pun letih tambah dengan musim panas pula. Musim panas ni cerita tuan-tuan. Masanya lebih panjang daripada masa di musim yang tak panas. Musim sejuk masa dia pendek. Rasa puasa tu pendek. Ha, tapi sebenarnya sama puasa daripada pukul 3 pagi sampai pukul 3 petang. Kita puasa daripada pukul 6 pagi sampai 6, lebih kurang pukul 7 kan? Lebih kurang kan? Ya? Tapi musim panas ni, eh, musim sejuk ni, pukul 3 dia bersahur. Lepas tu dia semayang subuh. Lepas semayang subuh dia tidur balik. Tidur balik. Masuk pejabat macam biasa pukul 8. Jadi ada masa 5-6 jam pergi untuk tidur. Jangan tahu pukul 3 sampai pukul 8, tidur dulu 5 jam. Bangun pergi pejabat pukul 8. Pukul 12 dah balik pada pejabat. 9, 10, 11, 12, 4 jam. Balik pada pejabat, masuk waktu maghrib pukul 2 lebih. Ha, sebenarnya, pukul 3 sampai pukul 3 itu, 12 jam juga. Cuma bezanya, sebab dia tidur awal tadi banyak. Ha, kita kalau sini, kita posa pukul 6, start posa, sampai pukul 7 tapi pukul 8 kena masuk pejabat. Pukul 5 baru boleh keluar. Tu yang jadi rasa panjang tu. Ha, musim sejuk dengan musim panas. Tapi Sayyidina Ali dia suka untuk puasa musim panas. Sebab apa? Sebab boleh tambah ibadah. Masa siangnya panjang. Bila masa siang panjang tu, masa tu nak dihabiskan dengan ibadah. Ha, itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. <coughs> jadi, mengenai puasa ni sebab itulah ada sebahagian daripada orang bila hilang bulan puasa, bila hampir habis bulan puasa, dia rasa sedih. Sebab pada bulan itu, bulan untuk kita tambah ibadat. Ha, jadi di sini, kadang-kadang juga kita tengok kepada hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, mafhumnya, Rubba yusolli walam yusolli walam yasum. ada orang dia puasa, tapi dia tak berpuasa. Dan dia sembahyang, tapi dia tak sembahyang apa Nabi sebut kata dia puasa tapi dia tak puasa. Maksudnya puasanya tak sempurna. Sembahyang, sembahyangnya tak sempurna. Kerana perkara yang kecil akhirnya musnah seorang itu puasa, dia puasa sahaja tak dapat pahala. Kerana perkara yang kecil akhirnya puasanya itu menjadi sia-sia. Nah, -sia. kerana tu puasa ni termasuk dalam fardu ain juga mempelajarinya dah, dah buat dia pun fardu ain belajarnya lagilah fardu ain puasa kalau kita tengok dalam rukun Islam pun puasa ada di antara rukun Islam yang lima tu ada berpuasa di bulan Ramadan <coughs> lain daripada ibadah-ibadah hmm, macam contohnya daripada rukun Islam sembahyang haji bagi yang mampu dia ada syarat haji bagi yang mampu zakat bagi yang mampu tapi puasa dia sebut puasa di bulan Ramadhan. Semahyang pun macam tu juga. Begitu juga dengan mengucap <coughs> dua kalimah syahadah. Jadi tiga perkara ni semua orang kena buat. Tak ada siapa pun yang terlepas. Ha ain. Jadi bila kata fardu ain maka belajarnya juga fardu ain. dia berbeza dengan pengurusan jenazah. pengurusan jenazah fardu kifayah. Buat jenazah, mandi jenazah Mengkafankan jenazah Mengebumikan jenazah Fardu Kifayah Tapi belajar Cara untuk Menguruskan jenazah Fardu Ain Banyak orang pada hari ini Bila dia kata Menguruskan jenazah Fardu Kifayah Biar orang masjid ada Mati nanti kita panggil orang masjid Belajar dia Fardu Ain tu banyak yang Misunderstanding. Yang dalam bahasa Inggeris itu misunderstanding. Sebab apa? Sebab fardu kifayah. Maka belajarnya juga fardu kifayah. Tidak. Belajarnya fardu'ain. Buatnya kifayah. Fardu Tapi kalau puasa, Buatnya fardu'ain. Belajarnya juga fardu'ain. Sebab apa? Sebab banyak orang puasa. Silap. Banyak orang puasa, Dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahga. Di antara perkara-perkara yang sering berlaku mereka-mereka yang tidak menahan diri mereka Daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa ni Kalau kita tengok Ramainya sebut Yang kita kena tahan diri Imsak menahan diri Imsak Awal daripada tu Di antaranya rukun puasa ada dua Dua ya Tak payah duk cerita banyak Cerita banyak lagi banyak salah ambil dua dulu. Yang pertamanya niat, yang keduanya imsak. Menahan diri. Niat yang pertama kedua menahan diri. Menahan diri ni, awal sekali salah orang yang menahan diri ni dia kata imsak ni, awal sekali pok wahabi dulu. Daripada orang lain dulu, mula-mula wahabi. Sebab apa? Dia marah imsak. Imsak dia marah dah dah nak puasa tu dia mula marah dah. Imsak haram. Pak Wahabi kata. Sebab apa haram katanya? Kerana katanya dalam Quran sebut Allah Taala berfirman supaya kita makan sehingga kita melihat fajar sadiq. Na. Ila khaitil abyad. Dia sebut waktu makan tu, waktu malam kamu boleh makan sampai apa? Khaitil ila khaitul abyad, apabila kamu melihat cahaya putih. Maksudnya fajar sadiq. Sebab apa imsak? Ha, jadi dalam takwim kita ada imsak. Kalau masuk waktu subuh pukul 5.50, 5.40 minit sebelum Pak Wahhabi cukup marah. Awal sekali marah dah ke imsak. Tak ada nak puasa lagi. Sebab apa? Sebab dalam Quran dia kata kena makan sampai tengok cahaya putih. Maksudnya sampai subuh. Nah, Tapi kita ambil imsak itu, ulama menggariskan. Sebab apa perlunya imsak? Sebab takut orang makan sampai kepada lepas masuk waktu duk makan lagi. Ah ha, ulama dia garis. Imsak. Satu hari saya berada dalam majlis bersama ahli majlis fatwa negeri Kedah tahun 2007. <coughs> Seorang Wahabi ni bangun tanya soalan. Baca ayat ni. Jadi macam mana ni? Pada hari ni ramai orang buat imsak ni. Haram ni. Nabi kata kullu muhdatsatin bid'ah ah, wa bid'ah ah dhalalah wa kullu dhalalah Kita semua buat bid'ah ah banyak ni, sesat ni, masuk api neraka. Ahli majlis faton dari Kedah jawab senang. Dia kata memang dalam al-Quranil Al Karim Allah Taala berfirman kepada kita supaya kita makan sampai kita, kita ke mana kita melihat cahaya putih. Tapi siapa boleh tengok cahaya putih? Pada waktu makan sahur. Zaman Nabi ramai tengok cahaya putih makan sahur Sebab apa? Sebab rumah mereka tidak berbumbu Tapi kita lah ni Duduk dalam rumah, tak nampak cahaya putih Bila tak nampak cahaya putih waktu kita pakai imsak Berhenti awal sikit, takut terlajak waktu nah, Siapa nak makan Nak makan sampai kepada Fajar Sadiq, sampai masuk waktu subuh Angkat meja Duduk di tengah halaman rumah, makan Nampak cahaya putih berhenti Nah, jangan tengok jam jam tu pun mana tahu kena hari itu pukul 5.40 cukup-cukup jam dia berhenti, dia paling dia tengok, eh 5.40 tak masuk lagi dia paling pula makan lagi, eh tak habis lagi 5.40 tapi dah lama dah, setengah jam eh, takkan 5.40 setengah jam, kali-kali tengok jam mati matilah apanya 5.40 petang hari yang tu yang jadi awal sekali marah kat IMSOC dulu ha. sebab tu kita tengok kepada ulama Lepas pada tengok Nabi, tengok sahabat. Lepas tengok sahabat, dia tengok kepada ulama' yang menjadi pewaris. Jadi ulama' yang menggariskan cerita mengenai imsa ni. tu, jatuh bab imsa. <coughs> yang pertama sekali sebelum daripada imsa adalah niat. Niat ni pun ramai juga. Yang pertama daripada niat kata ulama' Iwajibu at-tabid wa-ta'yin fi niyah li kulli yaumin dan diwajibkan untuk niat itu ada padanya tabi'id dan ta'ayin. Pada niat mesti ada tabi'id dan ta'ayin. Siapa tak ada tabi'id dengan ta'ayin, maka dia jadi macam yang Nabi sebut tadi. Puasa tapi hanya lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab niat merupakan salah satu daripada rukun puasa. Nabi SAW bersabda, a'malu niat. setiap amalan itu mesti ada niat. Jadi bila kata kena ada tabi'id dengan ta'in, dua perkara kena kaji. Dua perkara kena belajar. Kalau dia tak ada tabi'id, tak ada ta'in, maka hilanglah niat dia. Bila hilanglah niat, satu rukun tak cukup. Dah rukun niat, rukun puasa ada dua. Ya. Satu hilang, tinggal satu. Tak selesai. Jadi dia hanya berpuasa, dan mendapat lapar setadah kau. Niat itu yang pertamanya, mesti tabi'id, mesti ada rumah untuk niat. Yang itu yang kadang-kadang orang baca, Eh, mesti ada rumah nak niat ni. Jadi mari surau tak boleh nak niat. Jadi ada orang yang tak berani nak duduk itikaf di masjid ataupun di surau. Sebab apa? Sebab nak niat mesti ada rumah. Jadi nak balik rumah dulu untuk niat. Susah dia kata. Jadi baik duduk rumah. Tidak. Maksud pada rumah, pada niat itu mesti ada rumah. Maksudnya, waktunya mesti pada waktu yang tertentu. Tak lari daripada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Iaitu bermula daripada masuknya waktu maghrib Dan sebelum daripada Keluarnya fajar sadiq Sebelum masuk waktu subuh Lepas masuk waktu maghrib ha, Lepas masuk waktu maghrib Sampai kepada masuk waktu subuh Kalau duduk tengah hidang makanan Baca doa Allahumma lakasum tu wabika aman tu Allahumma lakasumna wabika amanna Duduk tengah hidang makanan ni Dia tunggu nak buka posa Mula baca Allahumma lakasum tu wa bika aman tu Wa ala rizki ka'aftar Ila akhir Tengok jam Eh tak masuk-masuk lagi waktu Bila nak masuk Baca pula Tadi Allahumma lakasum tu Sekarang jadi Allahumma lakasumna Baca pula Allahumma lakasumna Baca habis dah doa Tengok jam Tak masuk lagi waktu Baca pula Allahumma bariklana Tengok jam Tak masuk lagi waktu Dia baca doa apa? Allahumma apa lepas itu dia baca doa dah dua tiga doa dah dia baca dia sambung dengan Bismillahirrahmanirrahim. pun tak masuk lagi waktu last kali. Baca untuk puasa esoklah dia nah ta. ha, tak nak buka puasa niatlah doa niatlah puasa esok nawaitu saumaudin nawaitu saumaudinlah ma macam macamlah cara orang baca tahajjud aku puasa dia niat niat tak dan nak masuk waktu maghrib tak dan dengar bila azan maka niat dia tak sah. Baik tu malam tu dia kata apa? Hmm, tadi sebelum pada buka puasa tadi aku dah niat siap dah. Tak eh niatlah. Tak sah tuan-tuan. Niat mesti lepas pada masuk waktu itu maghrib dan sebelum daripada keluar fajar sadiq. Kalau lepas pada dia dengar bilal azan, bilal azan Allahu akbar Allahu akbar azan maghrib tu, dia baca doa sah. Ha Kut kod-kodlah doa makan dia tu dia campur sekali dengan niat untuk puasa esok. Lepas pada dengar Bilal Azan, sah. Tapi sebelum dengar Bilal Azan, tak sah. Niat puasa. Sebab apa? Sebab puasa ini puasa wajib. Ha, puasa wajib dia macam tu. Kemudian, niat itu mesti padanya yang kedua mesti ada ta'yin. Ta'yin iaitu menyebutkan kefarduan pada niat. Semua ibadat fardu mesti ada fardu. Semua ibadat yang wajib mesti ada wajib. Kalau kita nak sembahyang maghrib kita sebut usolli fardul maghribi. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Kalau kita nak sembahyang subuh, usolli fardhus subhi. Kalau kita nak nak puasa yang wajib. Usolli eh usolli pula dah. Nawaitu sauma gudin an ada'i fardhi syahri ramadhan. Dalam niat ada fardu ataupun wajib. Jangan saja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Kalau baca niat sahaja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala, puasa dia sah. Ha? Niat dia sah. Apa dia yang tak sah? Wajibnya tak sah. Bila wajibnya tak sah, puasanya puasa sunat. Bayangkan tuan-tuan, bulan Ramadan, dia puasa sunat. Orang lain puasa wajib, dia puasa sunat puasa wajib mesti ada sebut dalam niatnya wajib ataupun fardu. Nah, bab tu diajar tu kalau orang-orang lama diajar dia susun ayat niat tu dia susun si ada ada fardu. Nah, kalau kita nak sembahyang sujud saja aku sembahyang Zuhur kerana Allah Taala. Tak ada fardu. Sahaja aku puasa esok hari kerana Allah Taala. Tak selesai. Kalau nak puasa sunat sah, kok-koklah ada tuan-tuan yang puasa Isnin kami, puasa sunat Syakban, puasa sunat Ramadan sah tapi puasa yang wajib seperti puasa Ramadan ataupun puasa qada, kok ada yang anak kena qada ataupun puasa nazar. Nazar wajib juga. Kalau tidak ada sebut dalam niatnya fardu ataupun wajib maka sah puasanya. Tapi puasanya sunat bukan puasa qada. Hah? Jadi bulan Ramadan kalau dia puasa dia niat puasa kena pula hak jenis niat sebulan Ramadan sahaja aku puasa sebulan Ramadan kerana Allah taala. Bayangkan sebulan lepas itu dia guna niat sebulan ni. Ya? Sebulan tu dia puasa sunat saja. Yang wajib tak selesai lagi. Bila tak selesai yang wajib berdosa juga. Puasa berdosa kerana tinggal yang wajib. Ha yang tu yang ulama tekan terhadap permasalahan yang macam ni. Kita jangan jadi daripada kalangan orang yang man syaghalahu anil fard fa huwa ma maghrur ha, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan perkara yang sunat daripada perkara yang fardu maka dia dah sesat kata ulama maksudnya sebulan duk pulun buat puasa sunat ngalih puasa fardu dia puasa sunat dah sesat dah tu sebab kita tak nak benda tu berlaku ha, tapi jadilah orang yang man syaghalahu an naf man syaghalahu anil nafli Barang siapa yang menyebokkan dirinya Dengan perkara yang wajib Daripada perkara yang sunat Maka dia dimaafkan ha, Orang yang macam tu boleh Dia sibuk buat benda yang fardu Sunat tak sempat Kut-kutlah dia puasa Ramadan Puasa-puasa Ramadan Satu hari dia demam Dalam bulan Ramadan tertinggal Bila tertinggal Jadi lepas pada tu dia nak kena kodoh Masuk bulan syawal Orang duduk puasa, orang kalau kalau puasa bulan syawal ni orang kalut puasa 6. Puasa 6 sunat. Dia, eh aku Ramadan tak selesai lagi. Aku kena kodoh dulu. Yang tu tak apa. Ha, ni orang yang menyebutkan dirinya dengan perkara yang fardu daripada perkara yang sunat. Maka dia dimaafkan. Tapi kalau dia dah tinggal puasa Ramadan. Pergi bulan syawal, duduk kira nak buat puasa 6. Puasa 6 tu dia ada masa sebulan. Bulan syawal tu untuk buat puasa 6 selain daripada hari pertama syawal. Dia duduk kalut nak buat puasa yang puasa yang enam dulu. Ha, nanti ya, puasa Qadar nanti ya. Lepas itu mati. Sunat memang buat dapat pahala. Hak Qadar, hak wajib tinggal. Tak sempat nak Qadar. Berdosa. Ha, yang tu sebab tu ulama kata kena mula yang tu dulu. Yang wajib dulu. Lepas itu bukan yang sunat. Ini <coughs> mengenai permasalahan puasa. Kemudian mengenai puasa ni. Pasal di Malaysia ni pakai mazhab syafi'i. Bukan kita tak nak mazhab lain. Ha. Mazhab As-Syafi'i Rahimahullah. Imam Syafi'i kata, kalau nak niat, kena niat tiap-tiap malam. Tak boleh niat sebulan sekali. Ha. Malaysia ni ramai sangat buat sebulan sekali. Ha. Kena niat tiap-tiap malam mengikut Mazhab Syafi'i. Kerana apa? Kerana kata Imam As-Syafi'i Rahimahullah. Bila ada, bila mana kita buka puasa, otomatik niat puasa kita batas. Bila niat puasa kita batal maka kita kena niat lain pula nak puasa esok. Bab tu mengikut mazhab Syafie yang tulen punya tulen-tulen ni orang kata, kalau siapa yang niat sebulan Ramadan, pahala puasa dia dapat hari pertama Hari kedua tak dapatlah. Kecuali kalau hari pertama tu dia sambung terus tak buka puasa sampai hari kedua. Boleh pergi hari kedua. Tapi hukumnya haram. Puasa dua hari berturut-turut tanpa makan, tanpa buka hukumnya haram. Ha, mengikut mazhab syafi'i kena niat harian. Hari ini kita nak puasa esok, malam pertama, satu Ramadan, niat buka niat. Puasa satu Ramadan. Buka satu Ramadan, niat pula untuk dua Ramadan. Buka dua Ramadan, niat pula untuk tiga Ramadan. Waktu niat daripada waktu maghrib. Lepas pada makan tu niat Sebelum pada makan pun boleh. Tapi dengan syarat, dengar bila azan dulu. Mesti tiap-tiap hari. Ha. Jangan duduk tunggu sahur lah. Ha, tak apa nak tunggu sahur dulu. Tak jaga sahur, esoknya bawa bekai ke pejabat. Bawa bekai ke sekolah. Sebab apa? Sebab terlupa niat semalam. Ha. Sebab zaman saya sekolah dulu. Zaman sekolah dulu, kalau kawan-kawan hak perempuan, kalau dia tak mau posa, dia bawa bekai, tanya dia pasal apa, datang bulan. Datang bulan seminggu dah. Lepas pada habis itu, seminggu itu tak datang pula. Lepas itu datang pula seminggu lagi. Kalau hak laki terlupa niat. Terlupa niat nak puasa macam mana. Tak dapat pahala. Itu ya, alasan dia. <coughs> ya. Jadi niat itu mengikut Imam Syafi'i. Tapi, dari pendapat mazhab Malik, Imam Malik bin Anas. Ha, mazhab Maliki kata, boleh niat sebulan Ramadan. Tapi dengan syarat. Ada syarat. Nak niat sebulan, kena ada syarat. Yang pertama dia, mesti niat malam pertama bulan Ramadan. Tak boleh niat malam kedua bulan Ramadan. Tak boleh niat sari sebelum tu. Tak boleh niat petang itu. Ha, esok nak Ramadan ni, orang semua pekat tengok anak bulan. Kita pun pergi tengok anak bulan. Tak dan penyimpan muha besar raja-raja nak istihahagi, dia kebetulan pergi tengok anak bulan, dia nampak anak bulan. Ha, esok confirm dah besar. Niat terus. Tak dan tunggu masuk waktu maghrib. Niat terus. Sebulan Ramadan. Tak pakai. Sebab waktu dia mesti lepas maghrib. Malam pertama, kalau orang perempuan datang haid. Sejak seminggu yang lepas. Tengok-tengok satu Ramadan masih datang haid. Nah Satu Ramadan masih datang haid. Petang satu Ramadan, darahnya berhenti. Ha, saya nak start puasa esok. Dua Ramadan akan start puasa Niat sebulan Ramadan malam ni tak sah juga. Ataupun dia kata dia tiap-tiap tahun satu Ramadan dia tak boleh puasa. Hmm? Dua Ramadan boleh tapi malam pertama nak niat tak boleh juga. Sebab mesti pada malam pertama, yang pertamanya syarat dan yang keduanya mesti boleh puasa sebulan penuh. Boleh hmm, puasa sebulan penuh maksudnya yakin dirinya itu boleh puasa sebulan. Yakin dirinya boleh puasa sebulan, orang laki dia boleh yakin. Orang perempuan dia tengok keadaan. Ada orang perempuan yang mengandungkan anak, tak datang haid semasa mengandungkan anak. Oh, saya, saya saya saya berpuasa sambil mengandung. Jadi haid tidak ada. Boleh puasa sebulan penuh niat sebulan Ramadan. Boleh. Sebab apa? Sebab dia tahu dia boleh puasa sebulan penuh. Orang laki memang dia tahu dia boleh puasa sebulan penuh. Sebab apa? Sebab dia tak ada haid Tapi kalau orang perempuan tengah mengandung Tapi Diu dia, tarikh bersalin dia 22 Ramadan, Tak boleh puasa sebulan penuh Maka tak boleh juga Niat sebulan Ramadan. Dia tahu diri dia Kalau dia tengok diu dia 15 syawal 2 syawal, 3 syawal ha, Saya boleh puasa sebulan penuh Buka cerita lain nanti Maksudnya di awalnya dia tahu kata haidnya takkan datang. Mana tahu ada orang perempuan. Diu dia dua bulan syawal. Tapi bersalin 25 Ramadan. Kadang terawal. Yang terlambat-terlambatlah yang terawal ni. Yang tu cerita lain. Sebab apa? Sebab dia dah tengok diu dia. Diu dia tu. Tarikh jangka bersalin dia tu dah lepas. Kalau tarikh jangka bersalin dia bulan Ramadan. Contoh 28 Ramadan. Nah, saya tak Saya Yakin juga nak niat sebulan Ramadan Tak boleh tak? Tapi kalau dia lajak juga nanti Tiba-tiba Anak dia bersalin lewat Tak pun nak buat macam mana Tapi maksudnya bila dia yakin bahawa dia boleh Untuk mengerjakan sebulan penuh Maka dia boleh untuk niat sebulan Ramadan. Orang lelaki memang confirm boleh Maksudnya orang lelaki ni tak ada apa Mati cerita lain Mati jangan duk kata Takut saya mati tengah sebulan Ramadan ni Ramai orang nak mati bulan Ramadan. Ha? siapa yang tak bangga kalau mati di bulan Ramadan? bulan Ramadan ni bulan yang berkat ha, orang yang mati bulan Ramadan ni banyaklah manfaatnya daripada orang lain ha, sebab tu ada orang ramai yang nak berperang sahabat-sahabat pilih waktu berperang di bulan Ramadan. sebab apa? nak mati mati syahid lagi perang, lepas itu bulan Ramadan pula kalau kena hari Jumaat lagi tambahan-tambahan dia lah. <tuh> Hmm. Yang tu jadi yang pertama mesti ada niat Yang niat tu Kalau mengikut mazhab malik yang kedua daripadanya Dia kata daripada yang pertama tadi Dia kata mesti pada malam pertama bulan Ramadan Yang kedua mesti yakin untuk puasa Sebulan penuh Boleh puasa sebulan penuh Yang ketiga Mesti tak berhenti puasa ha, Mesti tak ada sehari yang dia tinggalkan puasa Kalau mengikut mazhab as syafi'i Imam syafi'i kata Buka puasa, niat puasa batal Bila niat puasa batal Nak puasa lain, esok kena niat Mengikut mazhab maliki Niat sebulan pun tak apa Tak batal Tapi, kalau buka sehari Maksudnya tak puasa sehari Otomatik niat sebulan batal Bila niat sebulan batal Lepas tu kena niat macam mazhab syafi'i Harian Niat sebulan Hari satu buka puasa macam biasa, cantik Hari kedua, puasa macam biasa. Hari ketiga, puasa macam biasa. Hari keempat, puasa sampai pukul 4. Tak larat. Buka. Hari kelima, niat sebulan tiada untukmu. Niat balik harian. Macam mazhab syafi'i. Sebab syarat mazhab maliki nak niat sebulan, mesti tak ada sehari dia tinggal. Tinggal sehari lepas pada tu niat sebulan dikira batal. Uh, mazhab Syafie dikira batal bila buka. Mazhab Maliki dikira batal bila sehari tinggal. Uh, itu untuk niat sebulan. Walau bagaimanapun pengikut-pengikut mazhab Syafie digalakkan untuk bertaklid kepada mazhab Maliki. Uh, niat sebulan lepas tu titik-titik hari niat harian. Sebab apa? Sebab takut hak tadilah ya. kawan-kawan saya tu. jaga-jaga uh, tak niat semalam ha, Jadi kalau tak niat semalam Niat sebulan ada Kalau niat semalam Selesailah ha, Takut dia terlupa Takut dia tak jaga sahur Maka niatlah sebulan Bila niat sebulan Lepas pada tu dia jaga sahur ke Dia dah niat ke Dia tak lupa, dia lupa benda tu dah ada niat sebulan Tolong cover Sebab apa? Kalau orang yang mengikut mazhab maliki Yang dipanggil muqalik ni Macam kita ni Yang tak pandai pun hukum-hukum, kadang-kadang. Pasal apa mazhab syafi'i kata, kena niat harian. Tak boleh niat sebulan. Dia kena ada dalil. Orang yang tahu dalilnya, maka dia tak boleh lari mazhab lain. Ha, sebab bukti hujah semua tu, maka dia tak boleh nak pakai mazhab lain. Tapi yang mukulik ni, dengar, eh, orang kata mazhab syafi'i. Ya, mazhab syafi'i. Jadi, dia boleh untuk ambil dan boleh untuk guna Selagi mana, dia bukan orang yang faqih. Dia bukan sahibul hujuh. Ha, kalau dia memang pakar mazhab syafi'i, maka dia kena pakai mengikut mazhab syafi'i. Tak boleh duduk lari mazhab lain. Ini <coughs> orang bagi muqollid. Kita ikut. Ha, mazhab syafi'i ini banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan merajaklah mazhab syafi'i di Malaysia ni, banyak benda yang lari sikit pada mazhab syafi'i. Cuma kita tak nampak. Ha, macam tu juga dengan kalau kita tengok dalam bab uh, zakat, mengikut mazhab syafi'i, zakat mesti mah dengan perak. Ha? Kalau orang mula dengan duit ringgit, tak kena zakat. Orang simpan 10 juta. Kalau ikut yang mazhab syafi'i tulen, 10 juta tu simpan lambeng saja. Sebab duit, dia ada naik turun. Bila naik turun, maka dia tak kena zakat. Uh, mah dengan perak lain. Tu yang kata banyak benda. Begitu juga dalam muamalat yang tidak ada padanya akad, maka dia tidak sah. Berapa ramai orang kata saya mazhab syafi'i. Tapi pergi ke bank, ambil duit pakai kad. Ha? Mengikut mazhab syafi'i pakai kad tak sah. Sebab apa? Sebab dia tak akad pun dengan mesin. Pakai jolok. Ya? Duit bubuh pun deposit cash. Ha? Ha. Dia kena akad. Tuan -tuan. Saya ada seorang kawan yang memang pakai mazhab syafi'i betul-betul. Ada kad, tapi tiap-tiap masa pengambil duit dengan buku. Kalau tengah malam tak ada duit, pakai duduklah, esoklah. Kena pula hari satu ahad, tunggulah pinjam ke orang dulu. Dia memang sungguh-sungguh. Sebab dia memang fakih dalam bidang permasalahan muamalat ni. Seorang kawan. Memang dia macam tu. Dia kata macam mana ni di Malaysia ni kata mazak syafi'i. Tapi kita kata, ya lah, tak apa ha, Tapi yang tu, bukan tak boleh. Ikut mazak Hanafi, Boleh. Ha, Hanafi kata, sah. Mu'amalat yang menggunakan kad. Masuk duit lambeng. Kau keluar duit lambeng. Tu ada benda yang lari sikit. Kadang-kadang. Cuma kita rasa, ya aku nak. Itu untuk kemudahan. <coughs> Okey. Kemudian, yang kedua daripada rukun puasa adalah menahan diri. Ha, imsa ni, yang puan habis cukup marah ni. Menahan diri ni, dia kena tahan diri. Seorang tu nak puasa, dia kena tahan diri daripada lima perkara yang asas. Basic lima perkara. Tapi yang basic dia lima perkara. Yang pertama, tahan diri daripada jimak. Yang kedua, menahan diri daripada mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang ketiga, menahan diri daripada muntah. Yang keempat, menahan diri daripada murtad. Dan yang kelima, menahan diri daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Jadi lima perkara ni, basic yang tu benda yang mana kita nampak. Yang tak nampak banyak lagi. Menahan diri, menahan pandangan mata. Nak, ada orang tengok dia depo se, tapi lalu tepi jalan bila nak nampak hak perempuan pakai kain halam kan. Halal dan haram. Langkah selangkah halal, langkah selangkah haram. Tengok juga. Nak, puasa-puasa. Nah. Kalau pergi ke ulamak tak sahuh, dia kata tak sah. Ha? Dia puasa. Tapi semayang tak tentu halang. Letih. Awal-awal ha? pagi sahuh. Lepas sahuh, semayang subuh. Sebab lepas sahuh. Lepas pada semayang subuh, balik tidur. Lepas pada tidur, jaga balik buka puasa. Waktu bila? Pukul enam setengah jaga. Dekat-dekat nak buka puasa. Zuhur pun tak, asal pun tak. Tak sah juga. Ada orang puasa. Tapi lepas pada puasa zuhur asal dia semayang Sebab duduk pejabat Maghrib buka puasa Tidur dulu sebab kenyang Maghrib tak Insya' sahagi hey, Letih ni kalau kita pergi insya' takkan tak semayang tarawih Kalau pergi insya' balik dulu saya pergi, Orang kata apa Jadi tak pergi semayang insya' ha. Soba dengan tak puasa juga Yang tu yang Nabi sebut Ada orang yang dia puasa tapi seumpah balik tak puasa Ada orang puasa tapi dalam keadaan puasa, mulutnya bercakap. Ha? Mulutnya bercakap, akhirnya menyusahkan orang. Ataupun menyakitkan orang. Bila menyakitkan orang, pahala puasa boleh ke orang yang disakiti. Puasa juga. Tapi tak dapat apa-apa juga. Melainkan lapar dan dahaga. Banyak benda berkaitan dengan puasa ni, yang ianya menyebabkan seorang itu, hilang pahalanya. Ha? Di antaranya, saya fokus kepada satu Menahan diri daripada al imsak An-Riddah Menahan diri daripada Murtad Murtad ni seperti mana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Imam nawawi dia fokus Bak Murtad dalam satu bab Dalam Rauh Datuk Murtad berlaku dengan tiga cara Murtad itu berlaku dengan tiga cara Kalau tuan-tuan rujuk satu buku dalam bahasa Indonesia kalau tak silap saya namanya kafir tanpa sadar dalam bahasa Malaysia dia tulis murtad tanpa sedar saya buku lebih kurang sama saya tengok ramai pada hari ini berlaku murtad tapi dalam dirinya dia kata saya Islam saya Islam saya tak murtad tapi dia buat benda yang orang murtad buat contoh ha? dulu black metal Tonton mungkin dengar cerita Black Metal. Ramai yang tahu mengenai Black Metal. Itu yang nampak secara terang-terangan. Black Metal, dia kata, kita Islam. Kita anti dengan Kristian. Mungkin tonton ada dengar kawan-kawan ataupun anak-anak kawan-kawan cerita mengenai Black Metal ni. Terutama yang mari daripada utara. Belah kedah, belah perlis ni kuat. Sungai Petani, Kanga, memang kawasan Black Metal. Kawasan hitam Black Metal. Dia hitam lah Black Metal lagi. Haa? Pijak Al-Quran menjadi adat. Tanya pasal apa pijak? Sebab dia satu lambang. Mereka-mereka yang anti-Kristian mesti pijak Al-Quran. Jadi apa guna anti-Kristian dengan pijak Al-Quran? Anti-Kristian dengan pijak Al-Quran maksudnya Yahudi. Ha? Sebab dia tiga cabang. Tau. Satu agama Islam. Agama kedua yang orang kata apa? Selalunya disebutkan ni Yahudi dan Kristian. Kristian sesat, Yahudi sesat, Islam betul. Tapi, ada orang anti-Kristian kerana dia rasa betul dah kepada anti-Kristian dia tu dia buat benda lain tapi menyebabkan dirinya murtad. Di antaranya black metal. Dia pijak quran pijak quran ini nampak kasar. Saya fokus kepada yang kedua yang black metal buat baca Quran mungkin dia kata oi saya walaupun saya black metal saya bukan macam tu saya cuma pakai hitam-hitamnya ha pasal dia minat baju hitam-hitam sebab apa sebab baju hitam tak... kalau baju lain cepat kena kotor nak ha. saya pakai black metal ni kerana saya suka pakai pakaian hitam okey tak yang kedua black metal pakai pakaian dia dia pakai salib dalam bentuk terbalik dia pakai salib tapi terbalikkan salib kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang bukan Islam di luar pakai salib kan, kat sini pakai salib. Biasa nampak salib. Tapi yang ni terbalik. Yang panjang tu duduk kat atas, bawah. Dia kata betul. Sebab ini menunjukkan entitinya kita kepada Kristian. Nah. Tapi yang pakai salib terbalik ni, kalau buka balik kajian, dia Freemason. Siapa Freemason? Yahudi. Siapa? Jadi walaupun dia inti dengan Kristian, dia bawa fahaman Yahudi. Yang tu satu, yang tu black metal sebab dia buat perbuatan. Tu perbuatan murtad yang berlaku dengan perbuatan yang dibuat dengan anggota. Selain daripada tu sujud kepada patung, sujud kepada apa sebab itulah saya dulu semasa satu ketika saya lalu di depan seorang tok guru Arab. Orang Arab ni dia lain pada orang Malaysia. Orang Malaysia dia adat. Nah kita kalau lalu tengah orang ramai ni Cuba jalan tegak. Kena pula orang tua daripada kita. Kena pula depan mak makpak. Ha, kalau kalau ayah saya dulu lah zaman saya kecil-kecil dulu. Pernah sekali ya. Adik saya lalu. Dia duduk tengah cakap dengan kawannya. Adik saya lalu. Terus ya. Adik saya tu zaman kecil lagi. Ketika tu dia kali tengok benda apa ada kat dia. Waktu tu betul-betul ayah saya baru kunci. Baru, -baru buka mangga pagak. Mangga pagar tu dia baling kepala. Betul adik saya pergi terima jahitan tak beradab. Orang kita jaga adab, betul. Orang Arab tak ada. Belah Orang kita pegang kepala marah. Orang Arab pegang kepala tak apa. Nak suruh doa pula, doa-doa tak. Doa, ha doa. biarkan nak gadak pun. Tapi pernah berlaku satu ketika saya lalu di depan seorang tuk guru Arab. <coughs> seorang tuk guru Arab bila saya lalu orang Melayu bila lalu macam mana tunduk balas sikit nah tak tangan sikit minta izin lalu Dia tanya mazata'mal ta apa yang kamu buat sekarang Saya kata ini adalah adab ini peradaban hormat kepada awak awak tu guru dia kata sebab apa Kita ceritalah di Malaysia macam ni cara orang hormat kan kanak-kanak kalau lalu orang muda lalu orang yang tidak alim lalu di depan orang alim macam tu cara dia dia kata jangan buat di negara Arab di Malaysia, buat di sini, jangan buat takut apa? takut orang kata awak murtad sebab dia jaga, dia takut satu ya, murtad berlaku dengan perbuatan, di antaranya adalah rokok ataupun sujud kepada selain daripada Allah SWT ha, tapi peradaban kita memang kena buat, jangan buat macam tu Oi, saya ikut orang Arab, ya. buat macam tu kalau ada macam jadi tak tamalah. Ha nah. tidak beradap orang kata. Nah. itu murtad yang berlaku dengan perbuatan di antaranya adalah rokok ataupun sujud kepada selain Allah tapi dengan niat menyembah kepadanya. Nah, dia ada niat-niat tu. Nah, kita bukan ada niat macam tu kita sebagai penghormatan sahaja kepada orang yang lebih tua. Kemudian murtad yang berlaku dengan i'tiqad dalam hati. Yang ni tak ada siapa tahu. Ada orang yang buat tu sahaja yang tahu. Di antaranya, mereka biasanya berniat untuk murtad pada masa akan datang. Ha? Nak try test. Kadang melawak. Pernah melawak kawan-kawan. Saya biasa dengar ada lawakkan-lawakkan. Ataupun orang kata senda gurau ni. Dia kata apa? Ish, orang Kristian masuk tidur dengan perempuan tak apa pun. Jom kita try masuk Kristian dulu sekejap. Lepas pada tu dan try dua-tiga kali, masuk oleh Islam. Siapa azam macam tu membawa kepada murtad ketika itu. Tak usah duk kata try-try. Memang ketika itu murtad. Nah ha, Itu di antara yang berlaku dalam hati, walaupun dalam hatinya sahaja sebut, ianya menyebabkan murtad. Itu murtad yang tiqadih. Kemudian ketiga, murtad yang kata Imam Nawawi Paling banyak berlaku pada hari ini Murtad yang berlaku Dengan lidah Tutur kata Cakap lepas ha? Cakap ha? Macam contoh Ni di sini berlaku Sikit-sikit Di luar berlaku banyak-banyak Di sini bila bergaduh Marah dia maki kawan dia Maki-maki-maki-maki Lest sekali nak haram Wah, Itu kasar lah tu nak haram lah Marah dah tu. Ha, marah kepada kawan dia anak haram. Anak haram kalau hukum Islam jalan pada hari ini tuan-tuan. Hukum hudud ada. Pasal sini tak buat hukum hudud ni. Kalau Malaysia ni buat hukum hudud awal sekali ramai orang Islam kena. Sebab apa? Sebab kata kat kawannya anak haram. Orang tak pandi kata anak haram. Anak haram apa dia maksud dia? Bila dia kata ke kawan-kawan kawan dia anak haram, maka otomatik dia tuduh mak dengan bapak kawannya berzina. Bila tuduh zina, hukumnya kazaf. Tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dia diperintah bersumpah. Sumpah laknat. Jika tidak bersumpah laknat, maka disempat. Kalau dia bersumpah laknat, maka orang itu pula bersumpah. Orang yang dituduh pula. Kalau hukum Islam jalan, ramai yang kena. Kerana apa? Seranakan satu kalimah. Anak haram. Adat ramai yang saya jumpa pada hari ini. Anak-anak muda kita yang duduk tepi tembok. Dia jalan-jalan sepak batu. Anak haram siapa buang batu tepi ini. Reh. Lepas tu dia ada tempat parking kereta. Contohnya tempat yang dia duduk parking kereta selalu. Mari-mari hari ni ada orang lain parking kereta orang lain. Mari-mari nak parking. Anak haram siapa parking kereta tempat kereta aku. Ha? Itu adat. Dia jadi adat. Adat. Murtad yang berlaku dengan, yang tu tak murtad lah, tapi hukumnya Qazaf. Murtad macam mana? Contohnya. Di Malaysia ni kurang berlaku. Tapi di negara Arab banyak berlaku. Saya dengar di keliling jalan. Ha? Orang kita kalau marah-marah, lepas pada anak haram dia maki siapa? Dia maki mak bapak. Mak bapak bodoh, mak bapak tak ajar, mak bapak apa, -apa lagi lah. Habislah. Kepala bapak, kepala ni, kepala ni. Habislah. Itu orang Melayu orang marah dia maki Tuhan. Kalau bapak Tuhan hang, kalau Tuhan hang bodoh, macam tu lebih kurang. Hak tu murtad. Maki pala bapak tu berdosa. Ah ha? sibabul muslim fusuq. Menghina orang Islam itu fasik. Tapi kalau dia hina Tuhan, hukumnya murtad. Nah, ha, kaedah hariang. Saya ambil kaedah sikit sebelum daripada tu. Sini azan dululah. Kau macam mana? Tu ya. Okay. saya ambil kaedah dulu ha. kaedah dia dia bagi untuk mengenai murtad ni, ambil sikit ya kaedah apa yang dikatakan murtad anna Kullu aqdin au fi'lin au qawlin yadullu ala istighfafin billah, au kutubihi au rusulihi, au malaikatihi au sha'airih atau ma'alim dinihi atau ahkamih atau wa'dih atau wa'idih kufra lihzarl insan min zalika jahdahu ala ay hal maka kaidahnya semua i'tiqad i'tiqad dalam hati atau fi'lin ataupun perbuatan-perbuatan atau qawlin ataupun kata-kata hmm, sebab dia sebut atau dia tak fokus dua Jangan ingat kata fokus dua. Dia kena salah satu ya, maka yadullu ala istighfafin billah yang menunjukkan ke arah penghinaan kepada Allah. Aw kutubihi ataupun kitabnya. Aw rusulihi ataupun rasulnya. Aw malaikatihi ataupun malaikatnya. Aw sya'ihi ataupun syiar-syiarnya atau ma'alim dini ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan agamanya iaitu agama Islam bukan agama lain atau ahkamihi ataupun hukum-hukumnya atau wa'idi atau wa'dihi ataupun janji-janji baik Allah kepada orang, orang yang melakukan kebaikan syurga balasan yang ada dalam syurga nikmat syurga nikmat kubur atau wa'idi ataupun janji-janji buruk Allah kepada mereka-mereka yang buruk Amalannya ha? Apa nama azab neraka Azab kubur kan? Kufrun maka Ianya menyebabkan murtad Di sini mungkin kurang Tapi akan datang dia akan berlaku Sebab apa? Sebab Berkata Nabi SAW Daripada pernah bersabda Apabila rosak ahli Syam Maka rosaklah dunia Bila ahli Ahli Syam, siapa ahli Syam? Negara Syam Dulu satu negara Tapi pada hari ini dia pecah jadi enam negara Satu Syria Yang kedua Lebanon Yang ketiga Palestine Yang keempat Jordan Kelima Torof Minal Mesir Hujung penjuru Mesir Yang keenam Torof Minal Turki Hujung penjuru Turki Dulu satu negara itu dipanggil Syam Kan Nabi berdagang ke Syam, Nabi berdagang ke Syam tu semua Syam. Kalau ni kalau orang sebut Syam, dia ingat Syria kan? Tapi tu dia Syam. Saya pernah berada di Syria, Jordan dan Lebanon. Tiga negara. Maki Tuhan ni, adat masyarakat ni. Tepi jalan kita dengar manjang. Manjang. Orang laki memang kasar. Kalau orang perempuan, lagi kasar. Kenapa? Ya. Orang perempuan, seorang makcik yang umur dah 80, 70, 80. Saya dengar dia bersenda gurau dengan kawannya. Oh, zubah Apa maksud zubah Saya tanya habis dah, naik atas habis dah. Apa maksud zubah rebak? Kut-kut ada makna lain. Zubah maksudnya zakar. Rebat, Tuhan kamu. Zakar, Tuhan kamu. Macam kita, kalau orang kita bapak kamu lah. Marah lah. Ha dia marah-marah separuh empat. Murtad tuan-tuan. Patah balik kita. Makcik, benda tu murtad makcik. Eh, takkan Tuhan tak ada benda tu. Orang laki semua ada. Ha habis. Sebab pada hari ini tu negara Syam. Bila di Syam? Nabi kata bila rosak ahli Syam maka rosak seluruh dunia. Kalau negara Syam tu yang di sanalah kubur para aulia, di sanalah kubur para nabi, daripada Bani Israel dan sebagainya. Macam mana dengan di tempat yang lain? Lagi musnah. Mungkin pada hari ini kita kurang dengar. Tapi, pernahkah kita dengar daripada anak-anak kita seawal umur 9 tahun, seawal umur 7 tahun? Awal umur 7 tahun sebut anak haram. Tak yung lagi lah. Kada? Ada lah. Ha. Saya mengajar sekolah sebelum saya berkhidmat dengan jawi. Budak yang saya pegang di sekolah bahagian pendidikan agama di Kedah. Kampung, sekolah kampung. Kan? Dajah satu dengan dajah dua. Saya tak pegang dajah lima dengan dajah enam. Penat. Badan nak sama besar dengan cikgu. Nah. Pegang dajah satu dengan dajah dua. Saya mengajar pendidikan Islam dan juga matematik. Nah. Budak kecil dajah satu tuan-tuan. Bila kita pukul dia, bila kita tarik telinga dia, kalimah yang dia sebut depan saya, saya dengar budak dajah satu. Anak haram punya ustaz. Teruih direct budak dajah 1 kalau dajah 5 macam mana kalau dajah 6 macam mana yang pecah tayar cikgu tu cerita lain lagi banyaklah. ni cerita hak lafaz yang tu tak murtad tapi yang murtad ini bahaya baktulah orang tua-tua kita lama dah ajar kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. buka hadis nabi pula yang tu orang tua-tua kata. Hadis Nabi pula, Nabi kata, "Alaikum bis-samt illa Aku perintahkan kepada kamu supaya senyap melainkan kepada kebaikan. Nabi perintah, "Alaika bitul Aku perintah kepada kamu untuk terus senyap. Nabi perintah lagi, "Aktsaru khotaya bani Adam min lisanihi." Kebanyakan kesilapan anak Adam daripada lidahnya. Banyak pesanan Nabi supaya apa senyap. Jangan cakap banyak. Sebab apa? Kerana kalimah itu murtad. Banyak berlaku. Ini seorang Pak Cik Datang umur lima puluhan dengan Mak Cik Balik mari. Datang kat seorang jurul nikah. Oh, tapi bukan di sini. Di belah kedah. Bawa isterinya. Ustaz, saya ni sayang sungguh kat bini ni. Kami dah nikah dah 30 tahun dah. Tapi hari ni saya silap ustaz. Saya senda gurau. Rupa-rupanya salah. Apa dia lawak? Dia lawak dengan isteri dia. Balik pada pejabat. Tengah letih, isteri bawa-bawa datang air sejuk. Bahagia hati, biarpun air tak manis pun. Nah, kalau manis, eh kena kecil manis. Minum air sejuk. Bahagia tuan-tuan, tapi dia melawak. Eh, bagus sungguhlah, isteri ku ni. Cerailah talak tiga. Melawak. Isteri dia kata cerai dah kita baru. Eh, hey, mana cerai? Saya lawak ya. Ha? Sendagurau sahaja. Pergi dekat? Pergilah dekat jurunikah dekat tok tok qadi tanya apa hukum dia ni saya bukan nak cerai saya melawak dengan isteri saya ni jurunikah kata apa kamu gila ke tengah pengsan ke tengah tak betul ke masa sebut eh tak pengsan eh tengah marah ke tengah apa ke tak tak marah apa hukumnya jatuh talak yang tu talak hak murtad sehingga kan kata imam an-nawawi rahimahullah kaedah eh? dia bagi kaedah Idza daraba rajul rajulun ulamihi fa qala lahu rajulun akhar alasta musliman qala la mutaammidan kufrun Imam Nawawi bagi kaedah kalau seorang lelaki pukul anaknya pukul anaknya dengan pukulan yang kuat kemudian orang mari kepadanya eh awak kan Islam mana boleh pukul anak kuat-kuat dia kata eh dah aku tak Islam murtad ketika itu juga Tengah marah. Muka orang boleh fikir kadang-kadang. Lafaz ikut sedap. Sebab tu yang orang kata kalau marah, masuk duduk dalam bilik, tutup. Ha? Jangan duduk dengan orang lain. Takut sekejap dia silap maki, bawa kepada murtad. Marah ni dia bukan kerana siapa? Marah kat adik. Jadi macam orang cerita patah Melayu ke lama, kata apa. Marah kat nyamuk, kelambu dibakar. bakar. Ha? Tak ada kaitan pun. Nyamuk tak kena apa pun. Sebab benda tu berlaku. Di antara benda yang menyebabkan juga batai puasa adalah menahan diri daripada murtad. Murtad tu yang kena jaga. Kerana kadang-kadang benda ni kita bersendah-gurau, kita lawak, mungkin kita tak sedang. <tuh> itu yang kata bila puasa kena jaga mata, bila puasa kena jaga mulut, bila puasa kena jaga kaki, bila puasa kena jaga tangan. Kadang tangan kita terambil, kadang kaki kita tersepak. Tidak. Kadang mata kita tertengok. Ha, tapi tertengok tu kadang-kadang lajaklah tengok. Dak. Ha, mulut ter telan. Ha sebab tu masa masa masa puasa kalau seseorang itu kumur ambil wuduk dia kumur tertelan bukan dia nak telan tertelan memang tak sengaja pun. Batai puasa. Batai puasa tuan-tuan kumur tertelan batal puasa. Jangan dok kata eh ter bukan sengaja. Ha? sebab kumur bukan rukun. Ha? kumur sunat ya. Ha? begitu juga masukkan air ke dalam hidung. Dia sedut-sedut masuk lebih daripada hidung. Batal. Walaupun dia kata ter ter batal. Ha? sebab tu dia dalam dalam rukun rukun ambil wuduk mengikut Imam Syafie itu. dia empatnya. dia. Tasah dua kering. Ha, empat basah dua kering ya, rukun wuduk mengikut Imam Syafie. iaitu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki kena ayak basah. Dua kering niat duk dalam hati tak basah dan juga tertib tak basah juga. Ha, tu dia kata, basah dua kering. Hal lebih pada itu semua rukun. Eh, itu semua sunat. Lebih pada rukun yang 6 tadi semuanya sunat tapi kalau dia mazhab Hanafi jadi wajiblah ha itu <tuh> mengenai puasa banyak perkara benda ni sebenarnya puasa ni banyak lagi ni kalau nak bicara bicara mengenai yang muasaknya banyak cuma fokus dia ada dua rukun puasa yang utama iaitu niat dan menahan diri niat dipecahkan kepada dua yang tadi dan menahan diri dipecahkan kepada lima. Kerana tu kadang-kadang kita jumpa sebahagian kitab sebut. Rukun puasa ada tujuh. Dia buat niat satu, niat dua. Menahan diri satu, menahan diri dua, menahan diri tiga, menahan diri empat. Jadi tujuh. Ha, kalau kata ada dua pun betul. Yang kata ada tujuh pun sahih. Betul. Tak salah pun. Ha, jadi sebelum daripada tu. Saya pun nak tutup peran ni. Sebelum daripada itu saya cadang kepada tuan-tuan Di sini satu-satunya majalah yang pernah saya jumpa Yang pernah dipuji ha? Majalah nama dia Fardu'ain Dia dikeluarkan, ni cerita bulan terbaru ni Bak Ramadhan lah. Edisi ketiga baru Dikeluarkan oleh kalimat cinta Dia pondok punya ni seingat saya pelajar foto, pelajar tahfiz Mahat Quran Bual kiraat repek pasal Mas Kelantan saya tak ingat di mana tapi dia asalnya pusat pengajian pondok di antara yang menulis dalam ni termasuklah Al-Fadil Ustaz Nurdin Marbu Al-Banjari Al-Makki. yang dia akan datang ke sini seingat saya, saya kan ada untuk bulan Ramadan. Okey. Saya dah tunjuk dekat sebahagian daripada research Jakim dan juga research di Jawi. Pernah tunjuk majalah Solusi. Banyaknya tak setuju. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Islamik-islamik ni, al-Islam semua tu kira adalahlah Ha, hai ni syok, ha tak syok, ha ni bahagian ni, ha ni ada saja yang dikomplain. Tapi setakat yang saya jumpa baru sebuah majalah ni yang tak ada orang yang di komplain. Belah mana pun tak komplain. Belah kerajaan pun tak komplain, belah pembangkang pun tak komplain. Tapi Ustaz Nuruddin tulis dalamnya. Ha ni baru keluaran ketiga. Saya cari sampai satu dua tiga tapi uh, nak cari kat saya saya tak tahu. Saya kenal seorang budak tu saya telefon dia kat dia, itu ni dia hantar kebetulan di antara salah seorang penulis dalam ni. Jadi cerita dia tuan-tuan, buku ni memang dia punya isinya padat dan dia hanya fokus kepada fardhu ain. Dia tak fokus cerita cerita lah cerita-cerita kisah-kisah sirah semua tak ada. Dia fokus fardhu ain saja. Bab tauhid, Bapak fiqah, Bapak muamalat, pergaulan dan juga empat perkara yang menjadi tunggak fardhu ain. Dia tak pergi kepada sampai ilmu yang luas ya lebih tak tidak. Jadi saya cadang pada tuan-tuan kalau jumpa buku ni ambil buat rujukan. Majalah ni nama dia Majalah Fardhu Ain. Yang ada dengan tangan saya ni cetakan ketiga. Apa dia punya edisi ketiga, dia baru lagi majalah yang baru. Tapi harga dia mahal. RM12 sebuah. Ha? Ah, biasalah benda agama ni, biar kita belanja sedikit lah Daripada kita beli URTV, ada orang beli URTV, tak apa. Mangga tak apa mastika cerita banyak tahayul pun tak apa. Tapi kalau macam ni mempayah. Cuba pergi pula bawa kitab macam ni. Kitab macam ni kalau cari di sini mau 100. Nah, kat tempat saya beli dulu 40 dolar 40 ringgit lah. 10 dolar. Nah, mari di sini tak jumpa. Saya pergi tanya dah. 100 lebih. Kitab Fardhu Ain ni, Asas Fardhu Ain bagi pelajar. Kalau orang kita hmm, nak beli sangat. Ha. Nah bab sifat solat nabi yang sahih itu ada satu buku yang di apa diterjemahkan oleh Fadhil Ustaz Zamihan Mazin al -Ghari. sifat solat nabi yang sahih itu harga RM35 ke RM45 macam tulah. Cerita tebal ni juga lebih kurang tebal ni RM40. Tapi cerita detail lah daripada mula uh, niat tu sampai kepada habis bagi salam semua benda yang terkandung dalam sembahyang apa yang dibaca lepas itu apa dia hikmat dia tebal ni lebih kurang. Tanya RM40 pun tak tahulah dia banyak juga jalan. Tapi saya bawa sekali Allah Tara nak habis tu. rm buah pun tak habis-habis. Tapi lah ni habis dah lah. Berapa lama kita bawa sajalah. Saya kata dia Zamihan bawa sikit. Nak pergi untuk nak iklankan. Tak jalan. Sebab dia suka lagi kalau baca URTV. Daripada majalah kita kita macam tu. Cuma saya cadang kepada tuan-tuan. Yang ni saya, bukan saya jual. Eh. Saya ikut-kut kata saya jual. Benda ni saya tak jual pun, tapi saya pun dapat. Saya pun dah tengok c, dan saya pergi jumpa banyak bahagian riset, penyelidikan dan sebagainya. Termasuklah yang pembangkang dan kerajaan semuanya setuju. Sebab dia fardu ain saja dia tak kacau politik ke apa semua dia tak kacau dia duduk fardu ain, fokus kepada apa yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim ha? dari sudut fardu ainnya. Jadi saya cadangkan kepada tuan-tuan. Cari majalah ni. Uh, tapi seingat saya, dia tak ada di kedai-kedai biasa. Biasanya dia ada dijual di macam pesta buku. Lepas itu, karnival-karnival. Biasa macam tu. Tu saya nak cari tu pun, tarang nak dapat hak jelit sampai ketiga ni. Saya dapat jelit kedua. Cari jelit satu. Seksa sangat. Baru ni kebetulan, tiga -tiga, ada jelit ketiga. Masa jumpa jelit satu tu. Tu yang jadi ambil dua-dua tu. <coughs> Ini saya cadangkan kepada tuan Jadi sebelum daripada tu, sebelum daripada kita tutup, marilah kita mengambil keberkatan. Ha, ada apa-apa soalan mengenai puasa solat Boleh. Oh, kalau nak niat dua-dua. Niat sahaja aku puasa qada, lepas itu sahaja aku puasa nak puasa sunat enam. Dapat pahala qada. Ha, dia qada hanya sebab qada ni wajib, wajib satu-satu. Kalau sunat, dia boleh dua sekali. Contoh, kita niat puasa 6 kebetulan jatuh hari Isnin ataupun Khamih. Niat Isnin, niat puasa 6. Apa nama dia dapat pahala dua-dua. Tapi kalau kodoh dengan kita niat puasa 6 ataupun Isnin Khamih pun, dia hanya dapat yang wajib. Kalau kita buat kodoh, lepas itu buat nazar sekali, dapat salah satu. Ha, dia dapat kodoh. Sunat tak dapat. Ha, kalau sunat, boleh buat dua sekali niat. Kalau Qadar, satu-satu. Ha, dia tak boleh buat Qadar sekali dengan Nazar. Contoh dia ada Nazar kan. Dia buat, ada ulama' kata memang tak dapat. Ada kecil kata dapat, tapi banyaknya kata tak dapat. Dapat satu. Eh. Memang pernah dengar tu ada ulama' yang kata dapat juga. Sebab Qadar dengan Nazar tu wajib. Tapi sikit sangat yang kata. Ha, jadi kurang dipakai. Oh, ha. betul. Okay, jadi yang tu, utamakan kepada yang Qadar. Nah lepas pada tu kalau dia nak buat puasa enam masa takkan dia qada dia sampai sebulan nak. Ha lepas tu, lepas tu baru buat puasa enam. Sebab kita sibukkan diri dengan yang wajib daripada yang sunat. Kalau kita buat puasa enam, oh saya nak ambil ni puasa enamlah. Qada sehari je. Ya, lepas pada raya hari kelapan tu kita puasalah. Kalau mati sebelum tu? Ha, kita kena berjaga yang tu dulu. Sebab qada itu wajib. Puasa enam tu sunat cuma dia fokus dia yang tu eh? kalau khodor dengan sunat dapat khodor sahaja sunat terdapat tapi sunat dengan sunat dua-dua khodor dengan khodor eh, dengan uh, satu lagi nazar yang wajib dapat salah satu dia takkan dapat dua-dua tak boleh ok yang kata tak boleh beri gigi selalunya ulamak tasawuf ha? ulama yang fiqah dia kata boleh dengan syarat tidak tertelan Nampak? Ha? Okay. Dia dua ni. Satu tasawuf, satu fiqah. Dia lain-lain. Ulama' tasawuf dan ulama' fiqah lain. Lepas ulama' tauhid lain. Ha. Ulama' fiqah, dia tumpu banyak mazhab. Mazhab ni kata boleh, mazhab ni kata tak boleh. Ha. Contoh macam permasalahan. Ada ulama' kata, kalau kita rasa makanan, masak-masak ha. rasa, takut lagi manis, kah, kurang, kah, masam, kah, pahit. Dia rasa. Lepas itu dia ludah teri. Satu pendapat kata, Tak batai berusaha. Sebab apa? Sebab dia kira, Tak tertelan. selepas hmm. melepasi daripada makhraj huru'ah. Satu pendapat, Yang kedua dia kata, Tetap batai. Kerana apa? Kerana, kalau kumur, Dengan air, Untuk nak ambil wudhu, Dia tak ada rasa. Tapi kalau rasa makanan, Dia ada rasa manis, pahit tu, Kerana rasa tu batai. Tu dalam pekah kalau daripada tasawuf dia memang kata batai sebab apa sebab dia kira masuk dalam rongga sebab tu kalau kebanyakannya ulama tasawuf dia tak berkumu mak dia kira masuk ya batai tu jadi khilaf pendapat macam tu dengan uh, siwak sebab tu yang jadi ramai yang bab gosok gigi ke siwak ke ni selalunya dia fokus nak lebih kuranglah cerita bab siwak ni siwak ni ada sebahagian dia kata sah dia pakai siwak tu sebab dia nak ikut sunnah, tak apa. Tapi ada sebahagiannya kata batal, sebab apa? Sebab masuk juga. Hmm. Sedangkan siwak tu sunnah Nabi. Ha. Tu jadi kerana itulah ada yang mengatakan boleh, ada yang kata tak boleh. Gosok gigi pun macam tu juga, dia takut sekejap lagi tertelan. Ada yang kata batal, ada yang kata apa nama tu tak tertelan pun batal. Karena tu dia tak bagi fokus gosok gigi tu. Kalau boleh gosok gigi itu sebab tu kalau ikut daripada orang yang ahwat, dia nak ambil keluar daripada permasalahan yang macam ni gosok gigi sebelum daripada fajar sodik. Sebab bila lepas pada tu dia jadi ragu-ragu kadang-kadang. Eh, soh ke tak soh? Batai ke tak batai? Ha, jadi bila kita ragu-ragu tu membawa kepada was-was, ah, tak ha, Nak lari pada khilaf. Benda ni untuk kita lari pada khilaf, memang cara dia kita gosok di waktu malam. kan Kalau kita kita yakin dengan pendapat yang mengatakan gosok gigi boleh tak apa. Cuma kita takut yang khilaf. Yang yang yang orang kata ragu-ragu tadi. Ha? Macam contoh dengan permasalahan ni. Benda khilaf ulama' ni dalam permasalahan fekah ni banyak. Sebab tu orang kata fekah ni kadang-kadang susah. Ha? Cabangnya banyak. Ada orang dia suka sebab cabang banyak. Ha? Tapi, kalau banyak cabang, leh kali boleh gila juga. Kenapa? Ha? Ada orang dia semayang ni pernah berlaku. Saya biasa jumpa. Ambil semayang ikut mazak syafi'i. Sebab mazak syafi'i yang paling sikit. 4 basah 2 ringan. Hanafi banyak. Tapi dia semayang dia pakai mazak Hanafi. Sebab apa? Sebab mazak Hanafi senang sangat semayang. Hanafi, fatiha sekali ialah semayang. Kita tiap-tiap raka'an mesti ada satu fatiha kan? Kalau ada dua raka'an, dua kali fatiha. Kalau ada empat raka'an, empat kali fatiha. Hanafi sekali ialah. Rakaat pertama dia baca, rakaat ke lain macam yang patut. Macam yang patut jagung. Bajulah. Ya. Habis saja. Ya. Bacaan yang wajib dalam sembahyang cuma Fatihah. Hatta tahiyat pun tidak wajib. Ha, mazhab Syafi'i mengucap dua kalimah syahadah dalam sembahyang mesti ada waktu pada tasya akhir kan? Sekarang dua kali masyadah mesti ada. Maza'ah nafi tak wajib. Bila tak wajib, lepas daripada umur balik, seorang kanak-kanak, mungkin dia Islam sejak lahir, mungkin ayah, mak, bapak dia Islam. Bila lepas daripada masuk umur balik, anak dia, dia akan bawa kepada ustaz, kepada imam untuk baca syahadah. Sekali. Lepas pada umur balik. Kalau Kristian, dia buat apa? Baptist, ha. Dia nak lebih kurang macam tu. Tapi bukan kita kata baptis, tidak. Cuma mazahat anafi, dia baca sekali syahadah. Sebab apa? Sebab dalam semahayang tidak wajib. Lepas pada umur balik. Mazahat syafi'i tak ada buat macam tu. Sebab apa? Sebab tiap-tiap baca syahadah. Jadi ada orang, dia dia belajar. Fikah dia, dia nak khalid. Dia nak masuk semua sekali salih. Ikhtilat. Ambil semahayang mengikut mazhab syafi'i. Sebab sikit. Semahyang mengikut mazah Hanafi Rukut syarat sah semahyang mengikut Hanafi Mbak Imam mazah Hanafi boleh pakai Kalau orang laki boleh pakai sepeda ya? Orang laki tak ada ha? Orang perempuan tak ada Orang perempuan sama Orang laki aurat kalau mazah syafi'i Di antara pusat sampai lutut Mazah Hanafi menutup dua kemaluan oh, Boleh pakai seluar pendek ya? Habis bukan kita belajar tu untuk nak cari kesenangan tapi dia cari memang senang-senang sungguh dia pilih hak senang sekali dia ambil dia tinggal semua hak payah yang tu tak digalakkan ha, ada sebahagian ulama kata haram buat kerja macam ha, itu. nah yang berlaku banyak jadi macam tu dengan permasalahan ni bila permasalahan kata yang gosok gigi tadi kalau kita nak ahwat kita nak keluar daripada permasalahan kita takut ragu-ragu kita gosok gigi tu dengan pendapat kata boleh gosok gigi waktu siang tidak membatalkan puasa tu maka kita boleh ambil. Nah, tapi kena yakin betul lah. Itu untuk mengelakkan kita banyak benda yang ahwat ni macam mazhab Syafie tadi. Kalau dia pakai mazhab Syafie daripada pusat sampai lutut, mazhab Hanafi daripada apa melutut dua kemaluan. Kalau dia tutup ikut mazhab Syafie sah dua-dua mazhab. Mazhab Syafie dan mazhab Hanafi. Tapi kalau dia ikut mazhab Hanafi sah mazhab Hanafi, mazhab Syafie tak sah. Kalau boleh digalakkan umat-umat mencari ahwas. Keluar daripada khilaf. Ha, macam contoh juga, laki sentuh dengan perempuan pada hari ini. Ramai kata tak batal. Ramai kata batal. Yang kata tak batal ikut mazak Hanafi. Yang kata batal ikut mazak Syafi'i. Nak keluar, ambil batal. Bila ambil batal, sentuh perempuan, dia pergi ambil wudhu. Selesai. Kalau ikut mazak Hanafi, dia ambil wudhu, kira memperbaharui wudhu. Betul Kalau mengikut mazhab Hanafi Dia pakai mazhab Hanafi Sentuh perempuan batal Sentuh perempuan tak batal Jadi dia tak ambil wuduk dia tulis mayang Ikut mazhab syafi'i tak sah Sebab dia sentuh perempuan, Wuduknya telah batal Ikut mazhab Hanafi memang sah Kalau dia pakai mazhab syafi'i Ikut mazhab syafi'i sah Ikut mazhab Hanafi pun sah Dia kira memperbarui wudud Sebab tu, dia mazhab yang paling halus Dalam permasalahan-permasalahan Termasuk permasalahan fikir adalah mazhab syafi'i Itu ha, yang jadi Kadang-kadang orang tu dia jadi Kalau siapa yang mengaji mazhab syafi'i ni Saya pernah Saya ada seorang tuk guru datang ke sebulan yang lepas Selalunya setiap dua bulan Ataupun sebulan sekali ada seorang daripada Syekh Arab yang biasa datang kita jemput di sini Sebab saya tak arjin dari masjid Waktu malam ni Terlalu <coughs> dipenuhkan dengan sama ada mengajar ataupun Belajar Jadi satu ketika tu saya bawa, saya ingat tahun lepas, saya bawa seorang Syih Arab ni pergi ke satu gerai. Nak makan, kedai makan, restoran. Habis bila bila datang makanan, kita order makanan, dia tanya harga. Dia duit banyak, bukan tak ada duit, dia tanya harga. Satu-satu. Lepas tu kedai tu kata, tak apalah makanlah, kita saya, dia cakap Arab, bukan nanti kita cakap bahasa Melayu lah, tanya. Satu-satu. Lepas itu jadi kok tu kata, Ai, makcik tak jual mahal, eh. makcik jual murah. Yang risau lah makan kedai macam ni. Bukannya makcik ni buka restor, apa? hotel, nak jual mahal-mahai. Lepas itu saya pun kata kat dia, betul juga makcik ni kata, dia tak jual mahal. Eh. Kalau orang tak nak duit aku buat dah, takkan 100 ni boleh bayar. Nah Dia kata, awak mengaji mazhab mana? Dia tanya kepada saya, saya kata, eh, mazhab syafi'i? Ya? Dalam mazhab syafi'i, kalau kita nak makan, makan dulu kah, tanya harga dulu. Eh betul juga dalam mazhab syafi'i, eh, kena tahu harga dulu belum makan, memang kita tak bayar ni Bukan tak larak bayar kalau nak beli burger sebiji 2 ringgit Takkan kita tak larak bayar, tapi kena tahu harga dulu sebelum beli Oh macam tu Bila kita, betul juga Maksud tu orang yang memang dia belajar dia tumpu Bukan permasalahan duit, yang permasalahannya kita kena tahu harga, dia kata kalau awak mazhab hanafi'i, yes, you makan lepas, -lepas tu you bayar tapi sekarang, awak mazhab syafi'i. Di Malaysia mazhab syafi'i. Oh, kita pula terkenal. Ha, sedangkan di Malaysia ni, kata mazhab syafi'i. Sebab kadang-kadang benda tu, yang tu yang permasalahan. Kita nak keluar. Ya, kalau kita, yang tu satu. Tapi hikmah dia, kalau kita tak ada duit, jangan order siap-siap. dah tahu dah harga. Ha, kalau ada duit, tak apa. Okay, jangan lepas pada tu makan. Oh Allah, duit tak ada pula. Slop bukit tak ada. Saya basuh pinggan lah no. Ha nah, Itu. Ya ada apa, -apa masalahnya. Tak ada aku tahu. No? Jadi saya berhenti duduk sekat ni. Saya pun rasa sejuk kan ni <laughs> Duduk dengan ekor ni. Eh ha? okay, jadi sebelum daripada kita tutup dengan tasbih kifarah marilah kita mengambil keberkatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalu maqulu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah semulia-mulia kalimah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya adalah kalimah la ilaha illallah. Mengambil keberkatan daripada hadis itu tadi kita tuturkan bersama-sama barang kalimah la ilaha illallah sebanyak tiap kali. Kita selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul as. La La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa barik wa serim. Subhanakallahu wa biham cepatiki. La Ilaha illa anta astaghfiruka wa etubu ilaih. Subhanakallahu wa biham cepatiki. La Ilaha illa anta astaghfiruka wa etubu ilaih. Subhanakallahu wa biham cepatiki. La Ilaha illa anta astaghfiruka wa etubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insan Allah fayuhus. Innal ladhina amanu wa amlus salihat. Wa haq wa tawasabil Wallahu taala alim muhakkam dan saya ucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut puasa Ramadan Mubarak. Selamat berpuasa, semoga puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Dan semoga kalau tidak berkesempatan lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan selamat juga menyambut hari raya Aidilfitri al al-mubarak. Wallahu taala a'lamu ahkam.